کباشت دن نوشتن شیر و شیر شیر و ده شیر پونس کتره فرق ده شیر زماره شیر شود ده ده پونس کتر فرق ده لکلو که غیو شیدی و پتلافز رو بابیاتی فرق قیاس فاسد بنا که چه بنا که دلتاو صداق دوارتی کرا لخا خارق تیو تیو یو ده سدراق بلا با دویرم تیو که قیاس فاسد ده دوارتی کرا لخا نو مغلاوی لو که نه چې کوم د نو دا خارختی ټکی یا بو کو زو نورو ها درې مو ولی دا لا وخت ونشله کول قیاس فاسد ګورادار چې قیاس فاسد اول من قاصا ابلیس اول چې د ناسکو مقابله کې قیاس کړي چا کړي شیطان کړي اول من قاصا ابلیس محمدي تاسو وې یو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ قیاس قایندې خود دې د ماګودې چې ډېر سره مجبور شي کنه څه شي مجبور شي نو مازه جلالي امام تلګه پیغمبر اسلام صلی الله تقزیه مازه اے مازه هغه نوجوان عالم هغه زبردست عالم متقی او پریزګار مازه بجبر جلال هو هغه الکه اوس هغه وخت کې بیخي نوجواني کروان کړي یمن تلګي اوس قاضي کړي وي دې جهان دیغلي وي تقزیه مازه اے معاظ بن جبالا چکل اللہ دو تقاضی شنو پتس با فیصلہ کے اگو اے بی کتاب اللہی در اللہ پا کتاب پا فیصلہ کون وے وای اللہم تجد کتر تا پا کتاب اللہ کتاب بیانمونتنو بیابت سکے فا بی سنتی رسولی در اللہ پیغمبر پا طریقہ وانی با فیصلہ کون وای اللہم تجد کالتر بیانمونت بیابت سکے وے آج تاہیدو بی رائی آج بی رائی و خپل رائے سره بحث وشتهات کوم کنه ایک کوشش بدا کومه کوشش شه دا مسله چې کومنه په کوم ځای کې د یو کتاب د محمد سلام شابات کړی چې مقاصد مکه شونه له هی واجب تشبیه واجب د قیاس کناغه اصول کې څنګه بیان کولی شي کنه د مقاصد مقاصد له په شان د قیاس په کوم شروط ذکر کړي په هغه شروط نو دا قیاس کول چې د دا قیاس شرعی دیغا دیتا امام امن قیم نموار قیمی زانا دیتا وی تلیتا دیتا زوی رای دو قسم دیتا امام امن قیم وی ارام کی یو دی رای مزموم بل رای محمود دی فرق مراتب ندانی زندیق یو سلی مطلقان چکم دیتا رای بانی رادو نکی دا رای غلط دی غلط دی غلط دی سمہ مشاورتو اہلی رای اب موسا شریط امام سے خلقو دکلہ جو مسئلہ پیخ شو مشاوله وکچا سره مشوراو کا رازای دخل ک سره رازای سره مشاتما مشوراو کا بیا فیصلو کا دغره کی دلتماس سے ویلی چې دلته کی څرے ائسته یو بیرای د پیغمبر حضرت اسلام انط کو داسی خوشاله نه والحمد لله الذي وفق رسول رسوله رسولي لما يحب ويرضا حمد چې زما استاد یزما ده ها ارمان مطابق او برزاؤم اوی نشوی نو مالو مداشی چه اشتیحاد دازده شرعی امرده اشتیحاد دازده شرعی امرده در پیامبان اصلاف دور کی حل بزرگدی صاحبه کلام اشتیحادو نکلیدی کنه نکلی اه کنه نکلی پیمانو آئے پیامبان اصلاف و اسلام یادانو که چکل احزاد نا پاروشو جنگ احزاد نا را را پیامبان اصلاف وصلو ته پره پرته نن وته دنج په دړو او ته دمر باندې دا وشو او ح جبرئل راه یو جبرئل راه اوزمان صاحب په دیغا خونه کې دړو پراته و د د دیغا په دی کې څه شي پراته و دړو په ده چې ته وصلو جې لا موږ تاسو پيور زبي ترې برخو قريزا باندې دا درانه باندې ور شپي په کومې ژباني نو پيغمبر صلی الله عليه وسلم نو کله يسلين نحذكم الله في بني قريزا ما دې هر موږ نه کوي هي صد د تاسو نه مګر پګندوي کې فيه بني قريزا بني قريزا او تزامون سووي په منډاله شي ما دې هر موږ کوي ته بلج اسلام بلج اسلام نو شه صاحب کرام مونږ دکړه اوسې ساري دلوس نشته کوله ته امر سم حکم وکړه نو په امر سم چې حکم وکړو نو خو بیا څو زه مړیو کنه هغه زما رو مثال زما سي پنجګین زمره پریده د لاټینګي وی ورځي پنوار روان شول لږه منځوس راغی بل صاحب کرام اوس ته ځور مونږ نه وکړو بل صاحب رحمته چوکړه مونږ نه وکړو ابا چې مونږ نو خریزاو چې موږ دلته نه کوو نو چې کله په امباصه یووینځ باندې ته حجرې کول لپاره کا نو چې جو ګورا کې ټو ګورا ولګا نا پابه حاملہ و اگر هغه انشه بوله و हं ना सुजु हुकुम करे विच गन नजरीस्ता हो खिलाफ नरवंगन दंगी पंदरा कतो सुलाहुददीबिया की नबरस अमलिस तोय उन हु रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह की दिसका पुरान जमी टाका अगतवी वल्लाह ही ला उन हु का बदन जुमाज पाव खुदाए कसम इच तो हक सर वाले देले न ज स्थानन कटकवलेशुन रसूलुल्लाह मजो कट कर दंतगामा जोंते कटिका अब اجتحادو دا علی سے با چو اجتحادو دا علی سے اما مقصد داو دا پیغمبر علی صلی اللہ دا کم خکم چیدی دا حکم شرعی ندے دا حکم اصلاحی دے د ژره اسلامی حکم دا اسلامی حکم د دا اسلامی حکم دته د زما خصم دشمن مخه د ناس دي او زجه د رسول <سؤال> الله <سؤال> تي کټ کما نو دی دا دمانه چې ګوتني ز دا رسول <سؤال> الله او امنه ولري او هر د رسالت د رسول الله په سر ور کو زګه زدا نه کټ کو اگر تا خودی سر ور سر کو باندې به امر سمه جزاء ما توګه ادا کی څوک چې د پیغمبر سم دا اوس انتظار دا چې ارشاد د لپاره مغیث او بریره دواره خوانده دواره وین غلامان دی وینزه ده بریره چه ها؟ وینزه و, وین و مغیثی ده غلام دی. او خلی خوانده دواره نشکل بریره حضرت عاشره ازاده کرده وینزه واقعه نم واقعه استده در کل مالکانو نایسته چکنه نم ازاده کرده نشه ازاده بریره را زیرانه ها تا پیم باز سومایی جتوز ده خوان نم ازاده د خاور نن چې شویټ په تر څو په جتا د دې شوی دې چې کله بیا باسي ها مې زه خپل یو کلاس دې باسي بشي بل دا اگر ته وایې کدا باز ما دا قانون بس دوی آزاد شوم بریرته ګزان هزار هزار ته چې آزاد کړه مغیس را جلاله وبا کوڅه کې یې جړلې او بریرته بچنه او بی رحمة رحم ده او موږ یې صلی رحم دیلای بری رحم او مطلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته ویلي بری د د د خاوند دی سوال د تقو ما چې څا ه د تا خاوند وایا او د استاد ور وطلعرم دي جنې بچم شي او یا رسول الله کوم دې کومشوره ده موږ را ه د خردمندونو د ټول په هوا کوم دې کومشوره ده مشوره ده زما هیڅ زبانه هیڅ کومشوره نکه هوګونی ستاسو کمانډو مونږ ته دريغه واجب دی او فرض دی که څوک نیو غوونه مه او کتي مشورای کامري باه توما واجب دی منا او کاسي مشورای شفاعت وی سپارښ وي نوبیا زمازرادو ته نشته دي کولکه کالر کې نیمه قوال د دې براتو ها نشته دغه اجتهاد د تان با سم په خداغا استدلال چې کوم دین او د نصوص سره مخالفت نه وي چې نصوص نه چې خلاف سیا دی او سړی کوي کنه نو مخالفت د نص کی د ول قیاس په مقابله د نص غیر مقبول هدايا باب له چې کافر قیاس کول په مقابله د نص کی سره یار دا مقبول ګرانه زه د امام ابو حنیفه رحمته الله فرمایي دا د سیمسالری لکه چې او سړی د ولې نه مصدره وغخري إلا من سرى فالحادي سرى کې څو مقدار وه افریقا دا د ډېر زبرد دی وجه دې په چې زما ده هیڅ د دې مقابله تی رای باندې عمل کوي زما ده نه چې ګم دنو حدیث ما مقابله تی رای باندې عمل کوي هغه حاشا وکړه زما ده په ناراضه پد نشته چې دې په ما زم د مقابله تی څه ټول را که راي ما چلولې کنه ته دو احیسا ورکه میراسا او صدیل احسا <تصفح> ایو واحیسا والی خضر قوم ده صدیل او کامو گاتی صدیل او بلزی کامو گاتی بلزی کامو گاتی نو دا خضر کامو گاتی نو دا راشت پلاه پا یو پا دو ورکا عقل خدا وی ویلی چندل تا قرآن داوی چوالی زکاری مسلو حضر انسی اینا پا دیزی کزاق پل رای قیاس بان عمال د شي دي نه مونږ ته پیښږي د امي سول د امي سول د امي سول په اخر کې هغه راځي د امام رباني پر رحمت الله عزوج کول کومې میزان کبرا امام شه را نیولږي وایي چې دا چې دینو خبره غلط ماده چار رسول دې ستاپ مزب باندې اوس کوې شو مزب واه چې کوم محدثو و اقیچګمنه امامي دخلکو اوس پرماده او د پټو جدابه سره دکنګي د سفیان او سوري رحمۃ اللہ علیہ امام باندې په دې شکم بدګمانی و کله چې دوړ ملاقات وشو یو وسه مناظره وره تذکرہ و کړی نی وزاکرات علمی نه د اشتباحات رافقلي خلقو امام رحمن بن چې بازشي شوې دي شو نو قیاس ګور کم قیاس مقابلت نسکی اول من قاسا ابلیس دا قیاس شیطانی قیاس دے چه نسک مقابل کی سند نسک مقابل کی اللہ پاک ورطاوئے لے چه سجده قادمانی صلی اللہ والسلام تا ویس کنلا جل آدم فسجدو اللہ ابلیس اللہ ابلیس امامنا کانتا شده ازا مرتوک تاعتا چماتا ولی سوي داونه کړه ولی ته ته شاوې چې دا سوي زمکه وا غو ویل ان خير منه زدي نه غريما ان خير منه غلط د حکم په مقابل کې چې د دلیل چا وغوښتي دیو شیطان وو شیطان دا ویل چې دلیل زو د شیطان شپ ما د دلیل پيش کړه د څه معنی غوړه دی ها د دې چې وغوښتل شه تاسو نو مناڅ کوم مقابله کې چې څنګه قياسونه کوي په هغه د قران کې الله سجده وکړه د دلیل په څیر د سجده په کومه ځواب یې د زمانه به انا خیرم خلق کړی منا دلیل پښې زه د ووره پیدا کړي و رڼا بې او خبره چې څنګه ایستنې د ذلیل له ذلیل چې ته سجده او تاسو څه نو او استدلال بلا بابان کو استدلال بلا با لارو د کچ کله په غلطه طریقه رواني وانت قالو بالنا تيم ما وجنا له يا بانا اولو كانوا ضلال يتلون شيئ ما لا يهتدون اولو كانوا شيطان يدرهم الى عذاب السرير لارونیکو ستراوانی اگر دستاپ لارونیکو جهنمی وی اگر دستاپ لارونیکو لا یاقنون شی ان بیاقلو بیوقفی ولا یحتدون لاروندنکین وی بیام تاگه پسیجی اگر پسی مزاکن اپلارونیکو پسی اولو کان شیطان سورہ لقمان کی سورہ بقرہ کی سوی اولو کانوا لا یاقنون شی ولو یاتدون આજ تا بونگا تابی دارے اے استبر ال الذين تبعوا من الذين اتبعوا وراول عذاب وتقطعت بهم اسفاق درجه کې به تشقیق وکړو چې اتباع ده تقلید منځ کې فرق شته وکړ نشته په یا ساعته ها تقلید جامده د دلیل په مقابل کې د پلان او د نیکه یاد پیرو د استاز دا چې ګمنینو تقلید جامد ده دغه د ناسکو مقابله کی تقلید دا شرید ده او دغه ګمنینو زموږ ب نظام ده په شیدانه شریفه رسالت دی ته وایي شروچا ته وایي صرف د پیغمبر په پیغمبره کتاب وسو شریقه دغه تا استدلال بلا بو وي دغه شران نارووده ا کچته تاسو په لار اونیکه حق پر اسوی روح المعنۍ دغه یا تحقیق کړي کی تیا او پر ستر دراچا پکاري چاغه عاقلو محتدی وي الله وی اوالو کانا اضاهم لا یاتلو نشي او لا یاتدون نارو نیک ديږي عقلمنه لري اټدام نو چې څوک عاقل وي او سوچ چوي يا مهتديي اغا پس سترنج بنو دا سبات سره اهتدا دي يا قومي تجو المرسلين اتبعو ما لا يسلوكم اجرام وهم مهتدي سوچ مهتديي اغا پس سترنج حكمه د قران سره ثابت ده په کو نجازه را يا قومي تجو المرسلين اتبعو يوم بیا ذکر کوي اتبعو ما لا يسلوكم اجرام وهم محتدون علت اعتبار ذكرتی دا واجب اعتبار ذكری چیت سری دو محتدین دی آسو چیم محتدی بی محتدی پس اطلال احتدارا آغا پس اطلال چکرنی نصر ایارا لا مندل دی هدایت تے آدار جلالت و گمرای ندار استدلال بلاو اللہ اکبر اینی ترختو من لت قوم اللہ یؤمنون وهم بالآخرت هم کافرون وَتَبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِي إِبْرَاهِيم وَيَسْحَاقَ وَيَعْقُوب اتباع والآباء والأجداد مطلقان شرق نده اتباع والآباء والأجداد مطلقان شرق بي يوسوب عليه السلام ولی اتباع ده فل بلا رو نکه قيه نمالو مداش بلا رو نکه داغي چو آه؟ محتدينو آغو کسی تللتا احتخارت گنه يوسوب عليه السلام اغا قوم مزا بري غست چک دي اغا قوم چوخ دي اَيَ إِنَّ الَّذِينَ تَرَىٰ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ذُخْلَاس شو زمن گوستا اسدا یقین و ایمان یہ کلام کہ ائمہ مسیدین سری عاقلان ہمدی عاطشی ها بالتعلمي ارمو بالتلي اتباع لا علم فصلاني ها اتباع او اختراع نرا دالته ما طول غيخه يوصل اي وزد تشا تقلين ما قوما القران والحديث ما ترى تتاو يقولنا يوسف الدياني سيبو الله ديو باخي يوسف الدياني او كراتشي اغه یو سړی دا و چې زو چې کومنه په خپل د قران او حدیث نه استینفاوس همدغه مثال دی یو او د تم مطالعه او زما سره تفتلله مطالعه د نيشته دي نو پختې نو یې مسيو جولوان نو دا سړی باڅپل چې کوم د نازان د حالات کاندي دا غوښوي کنه به غوښوي ها کتابونه خو چې کوم نو سړي ښا ارسل تجربه هم غواړي ها الحمد الله الحمد دې اوخلې ده مزوب غواړي وو سړي چې کوم نو ډاکټر فالاورځي کنه اگر کډې روخياري ويان ډاکټر فالاجي کنه کنه جی ها نو دغه څنګه یو روحانی د ډاکټرانو د ډاکټرانو خالهबाजी کې نه <سرح> <سرح> دی هغه دیو مشهور او قاعده د مشهور او قاعده یو مستهید باید چا تقلید نه کوي د به همتے تقلید بنکې شاو ولله محدث دی لوي د اسلاف د تازه تاریخ نه مترا معلومه یو مستهید هم کله کله کل کل د بل مستهید تقلید ته محتاج وي دا کلیه تان څنګه نو دا مصلم قاعده نه اږي شو په دا کومه مسله کې د بلنه مسته یم وکولې دا چې یوې دا چې دا سلوونه نه پته مونږ تلغي وایي وایي په خبره باندې ډېر غوښ ډاکټری کله کله چې بل ډاکټر ته ویشو سې ویې اسماعیل شوکا الهغه څو په خپل ډاکټری وایي په دې کې زو, شمع شمع. زو نو قران من تو یفصل عل ذکر کنتم لا ته ځای هم د حاصلولو زریاده کول نه په ایمان وای چې کله ماشوم پیدا شي د موته خټه نه راوځي نه دا قران او حدیث باندې والی می ها نو د مور نشیز دگی سیزه کې د مور نه د موته بغېټي څه نه ځي دګي او ول دای دګر مړو چې دامي مړو دانی طلار دي هه ابیا زاده ابیا زاده اول یادې د دامي مړو اودام سره زکه چې دامي مړو زکه چې مخه بغې کینیولایما کبل خزه وې هه کبل چې انما زبته دې دی نو او بیا دګنه د مړو ن کبوشکې ربي ما پلا څوک دې مړو ها دا د تګل شو دغه د تګني دشه اگې سره د مور دا نصب صاحب دلدام یو امر شرعي دی کنه ها وجعناتم شودا وقضا الى تعارفو انک مكن الله دا نه ساب یو د نصاب شنو دا د امر شرعي دی او دغه نصاب شنو سي یادو د مور نغه د څوک یې زګیره مقلدې موږ دا درمیده زګیره مقلد شوفه باز منطق دارشد پلار نسب نمنې کړه ورې نمنې نو نسب به ال سبب چې قرآن او حدیث ته پیښ کیږي ته د عبد الله ولد عبدالرحمن د عبد الله د عبدالرحمن زوی لري آیات قرآن یې عبد الله د عبدالرحمن د دا به څوک یې څوب تا وای؟ مور نو یو ځل نه دا بلغه پلا دې څونو دې؟ دا پلا څونو دې؟ ها؟ پلا څونو دې؟ پلان دې. ها دا را تا نو کی وی چې صاحب بل څو کې کنه؟ چې پتا لګي زه زما مور ته بل چا سره ته چیکار کړې دو مور په خلاص تا دومره یقین مور میرا اته خدای په بنه ها یو ډرایور چې ګمندو د بدلنه چې د ډرایوریز دکې نو په تقلید بنا دې کنه دې یو مصری چې کله دا مصری ته بیا دې د بدلنه یادې کنه یادې دا درځان چې ګمندو د دې استادان نه څه یادې دا دې دا ټول د دنیا مشری چې چليګي دا په تقلید روانه ده او غیر مقالمه چې ملتخلی نه کو اجیبا خدا ده یا اجیبا اجیبا تماشا خدا ده یو سړی چې د امام بخاری غوندي هستي وي هغه چې یو سړی وي چې زو د دچا تطمیننه کوي هڅېږي دا عبد الله بخاری کی چکم را ودیدی اختلاف دیدی دا اغا زکر کردی چند کردی وی نوشی احادیث اغا تا یادو که اغا وی کنا زغیر مقلیدیم و بیام اغا سر خون که اغا سر خون که ایو سر دسوال اسمی سر یو چکم ننو جاهل دی اغا وی زر چار تقلید نکو ما دخرزوی اتر چه ننو بخاری دا جکی نی نو نار شزا پا دل باری بانی اولا مور کوا پا عمدت دل مو ورکوه پهfigure د تل قاری اغانې فتو الباری او سرغیر مقدمی هه شته څشه ګوري او د تل قاری شرح شرحه البخاری نه بوده او خاتم الباری شرحه البخاری د شواجه ورده هغه باندې چې ګنه دا سرخچي خچي چې سر راشي بس د بخاری چې ګنه د ترجمه د مطلب داده د حدیث مطلب داده د مطلب چا باندې ده فتو در چه بانگره ده عمدت الخوری در چه بانگره ده پاییبی تسیزه ده اوشانده در حدیث بشراح بنی اولا ورکو کنو ورکو اه؟ کم یو حد زوه علامه تختزانی کزان ده او سره وی اغا مقالید بایید علامه تختزانی گره شافیوی او او کنو او در عمد نفت الباری گوندی خافظ الدنیا خاتمت الحفاظ چه د خافظان و در حدیث آخری خاتمه چوکده فَتُلْبَری وَلَا ابن حجر الصنيدي هغه ځانته مقلدوی وایي وایزه شافعی ما قطر څنګه د 14 متاسف شافعی او فچاړي یوزي متاسف شافعی کلا شافعی کلا او بیتہ چون دتول قاریو سې شو روم دتول قاریو بدون جناینی نو دا هم څه چیرې حنفیれの او شرحه د بخاری هغه ملي کړي دا په دې کې خو هغه موږ د څنڅه چاته محتاج یاره علماء تا نو موږ چې کله خواجه ها شاله کو کنه دوه دا چې کتاب الله ته ضرورت لرلو دیندار رجال الله ته ضرورت لرلو دا کتاب الله ته ضرورت شه او څه دا ضرورت دي رجال الله ته ضرورت دي کتاب الله ایه د نس سترات المستقیم رجال الله سترات اللذین نام تعاليهم خوګر او تا نو مرما د 10 د 10 ډالری دي څه چوي د 10 مات ان حدیث راجدا کتاب الله ورجال الله دي يا رسول الله صل الله عليه و سلم ته را توفيق کوم امر مات جنو مات لانت جنو مات تمسدتم بهما کتاب الله و ایتری کتاب الله و ایتری كتاب الله أو رترة رسولة رترة رسولة معنى آل رسول آل النبيهم أتبار ملته من العاجم والسودان والعرب لو كان آلهوهم آل قربته فليسلِّ المسلِّ على الطاغي يبيلابي معلومة هذا جو رترة نمرسولة علماء دي كان علماء حقرس داد آل دي كان جه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد اون ورځو شو mm -hmm. اډمو د پيرو علماء کرام رسول الله عليه والسلام د غذیک نو مقصد دا دی چې بلا باکمه د موسیکان چې کوم دلیل دی اگر هغه موسیکان چې کوم دی طلاج سره مشرط ترځه او ته ځنط لا طریقارチン کوما زه بوره دین مپری دی ښه څو مپری دین ولکه دا دی وګړه په څلورو نصیباتونو با باندې بختشي یا به الله د زاج درکې دیندای شي زګي به ختم رازي ختم القلب رازي دنیا کې بری ذلیل کې په اخرت کې به د رسوا کې که دا کارونه جوړ کړو نو څه دی دا نصیباتو درباند رازي امتحان د با درباند رازي په څلورو خبرو بادي یو دا دی کدا کارونه یو ټوله غنه ټولی دوه هرڅه او جنته چې دین ته چي وې دي دین وې دین ته ري شانګه نو تاباني باڅلوکس مې ته نهه ترزي يو دا دي ملامت الاولهباي دوستان باندې څه کوي ما دته نوې ما لا کینا کینا ما دته نوې نو دا اول باندې ملامت کوي دوستان باندې ملامت کوي ما دته ورکان دي غرسره ډګاري ما دی غرسړه ډګری مواچینا ملامد اللهیبای دویاندا خونسو داږي چې ول پکارو شماتد الدوله دای دشمنان باندې سګیې هه په دې خبره خوشاله کیه یا اعلان بدر باندې تعاله گئی ما راځه پویږي چینا بي سېوب سره تعال جو علای علماء حسد کوي ورو کې سره واټی خبري کوي نه من کدو پانی ویلې چی من کدو کړې دی هو نه احساد الولمایی در چلور جانات پحط فرستو راضی بیا چلور نوردی اصابو کنزل بده تکی ولی ازا دخلی ضرر بده تر ولی ازا ازا نمرا چلی دلتا دخلی ده دخلی پا ماتره بوله چی؟ لای زر نو دلللہ زرر خود نشی درس دلد مبتدر باید اللللہ زرر بده تر مشריק به ولاد زړه غوښته نه هی حیات دی دنیا کې مشריק دی چې دې ها چې دې د غیرت دی د غیرت مشריק دنیا کې نشته ځاړ ته تیار ځل نه یو ځل چواره په دې د نجا شید دروځه چواره ته تل لا شنو په خاتو ګنداجي په خاتو او د شی وراغه کوین شاهی دربار ته نن وته دی تپوسه نه څټول نه سلام نه کلاوي الله ان حزب الله همو حاضرو وګوره دا نه را خبرم دا نه را نه تکي توي څو اي زه تا سلام علیکم شاهی آداب احترام پزې نه غو بسجدي کوله ته جووند نو وته ها دوسیت چود چکندنه دشی بانه وطل کنن صلاح ایلی سجده پشکل بانی اگه مسلمان هم خصوصا معحیدین و ختم وعاجین و در محمد رسول اللہ چکندنه شاکردان اگه کلا چکندنه سار جتو آگئی تا بیا مکاپیر دا مسلمان هم نجو عشاد صمار رحمت اللہ علیه اگه ازنو رس مسلمان شو در ایمان نور اوڑا اگه که مسلمان شو در رس اوه استاسو پیرامبار من تاسو ته داوته دعو اتره کی اوه زمون پیرامبار من پیلا غیرت راخدل دي نو څه ویلم منګا به غیرتو دوکان تبه هم سيدکو بډي تاو سيدکو بوزي تاو سيدکو را خپل میز کې قتل کو جناګان هم کو داري او دادي او منګا انچګندنه مکارم اخلاق او توخذ شجاعت راتوخذ بادیلاتو کوخذ وي تاسو باندې څه آیاد او دا کافه یوهې سو ذکر رحمت رب بالله دوزه کریاسه مریه نو حد کړو دی هغه بیا کجلا شوې وې زموږه په دا کتاب او تاسو راځو مشکان راو تلینې یو مشکان نه چې راو تلینې د تقوا کې چې موږ امر نه وکوي زه په منډلا شه چې نو دیونه یې نن دلتا نجاشی دچا ته وې د امر ابن الاشید نو واکه د کافرانو ممیندو مشکې دی ترونه چې دا خلک په خپل منتره دوی شو خدای چې دینو انو ناس رښوې رښوې چې څه ترمنې ولا وړي دته په دې حالاتو کې وکړلې هغه د دغه ما ټکو را وایي د ټپورا د ټپورا کډپورا د ترمنو کا بیا چې کو غنا دا مکه ځلم د هبا ده چې نو دا سرمن دې سره وایي خو نو دې سرمنو لږه غونګي چې کنه دا رښوې ورکو او کنه د خپل په لاس راکیو سمون ح راځي والسلام علیکم اسامام ته چې کی حواله کې کیسې چې له کیسې نو ناجي شو ته چې په خپل خپل ځای کې په پردهخ په باندې مسلمان ندي کنه نو ناجي نو ناجي چې بیا چې انسانان شو به نه او خدای او ته اسلامه مسجد کو چې مهاجر لزې ور کول دا د نطب علامه ده ځي نه ار څو غځې نشوړ کوله دا ښه شانت چې کوم نه اوسره زما روتا زما لري باڅوځې ورته زماره زمریتا کورس دچاځې نه دي دزما روزې نه دي دوساما دې ځې څونه دي غدړانو زه نه یم وایو دلا باڅوځې زمریاں هغه غانانځری زمریاں کتلې واده ټول موټل افغانانځری زمریاں په یونیشي دا غنانو صفات څرګندونه دا خلکو کړه نو اوسه نجاشی چې څنګه دا دغه دکی نجاشی رحمت الله علیه او توہی جزات سید چې څنګه هنيئا لنا شهم النبيل المساعد كريم السجايا عالم ثم عابد شجار جواد بتر حرب معزم وزو همت قعصار في الليل ساجد خليق تليق الوجه يلقاك باسما أمير شهيد في المحارك شاهد بنا ملك أفغان بعزم وهمة وإصلاح ما كانت عليه المفاسد ففي كل أبنى في البلاد وأهلها بدل أمن والإصلاح والله واحد أقام بها للمؤمنين إمارة فزاك أمير المؤمنين المجاهد وجاهد في إعلام ألوية الهدى وفي رفع أعلام الشريعة جاهد أمير لنا قد فاق حما وعزمة على مراء الناس للأمن قاسد فأسلح فأسلحت غانا بإصلاح دينهم وكانت على كل البلاد الشواهد أقوغ زواد الله تبارج جيوشه وجيش عضو بين أيديه قائد جميع بلاد الملك تحت لوائه بأمن ويمن فالغيوته ساجده وقد هزمل عرضاء ملكه وعرضاء قوم فيه مدين رايده فنرم أمير المؤمنين ملار مر فزاك إمام المسلمين وقايده نهنئه بالحزم والفتح كاملا ونرم أمير بعد ذلك رايده ففيقا دهار قابل بالهراته بإرناق أهل الملك منه القلايده لتلك البلاد الغري سيت بجرعة فملة أغاني ويوسنا ماجده فملكه افغانن نو یوسو ماجدو افغانن وملت چدن توسیری طور نو یوسو ما دا زمریاں دی ماجدو وفیہم ما ت من جماله کی جمال الدین افغانی وندی خلق پیداشویری وشمس الحق من ترنزا یہ زاہدو ا شمس الحق ترنزا یہ باباجی گنند پیدا شویری افغانستان کی و یدوہ لنظم عبيات القصيدة تعمیدو نو دا خوک دا غانا نصفت بزر دغزرکی کرده فا ملتا غانی رویوسن اما جدو ملتا غان صریعا زماری دی دا چگننو دا پاکستان یا مشور علم دی دا فریده محتمیم شهر حدیث اگر دا قصيده جوڑه کرده تو نشید لطاقت الرحمن خادم الحدیث بالجامع دا فریدیه اسلام آباد اسلام آباد کی جگننو دا جامع فریدیه صریده محتمیر صحب دیو دا قصیده ویدیدان دا, دا, دا معلوم دا جو کنیدان امیر المؤمنی نا اللہ نو نجاشی بابا رحمت اللہ علیه اصحما رضی اللہ عنہو یا رحمت اللہ علیه صحابی خوندی کنیدان که کلا کلا پتابیو بانیام سکی گی رضی اللہ عنہو اطلاع کی دات ناروہ نو دا تابیوی دا تابیوی اغه بیا جعفر تیار راز له ام ته ویلی چې زه بيغه ما بيغه ما ګرځي چا چې تاسو د سترګې پورتو وکړه ته یې ګنن څه کوي سترګې وباسي بس ماتو وایي هغه چې دکواتل بیا چې دغه بغاوت شروع شو څه شروع شو دلته بغاوت او و ته ویل چې دا شاندجه جن شروع دي زموږ دچا د دا ست تیار وسه یوځي برابر ساتي چې چې ته ز دې خلکو مړ کړم څوک دم مړ کړم به ست پورې وځي بیا نشته آ قزغ علي اقل کو دي دیمو قزغ علي شي زي... نو صاحب کرام لرې الله دې خوږه شي الله خوږه زمن کا پرسته او کاپيران چې موږ یې باندې وزرا ورکیه یا الله تخز موږ پرسته یا باویان چې ګړو تاسو ناس بیا وروته مبارک هم شي دا چې ګنده علماء څوارک شیکا څوار او به باندې متکاتو واسطه وکچته اجازه ته چې درشما او استاد چې ګنده نو د خدمتگار وشي او عزت اينه 탈 تورسیرا غریب دوستو مرشو چې امره څنګه دایې د جنازه وکړان بس اننا خاتم جاشي قدماتا استا سو نجاشي الله اكبر نودا چکن دنو سره ا ای ای زو سره براسې کنه براسې اصاب ولی زو ان ولی استرای قسمت زې متراب در باندې لګي و مکر کو بارای د کو بارا چکن دنو سره مکر باندې بتاخته شي رازې میټه مو کې جوړ دا دا او بده دېرکو مکر کو بارای ها میشړو د ملک رازې دا مکر کو بارای کوی نو شي اذا اردنا محلکا قاریتا امرنا متر فیها ففسکو فیها حق علیها القول فدمرنا تدمیرا تبایکل رازی جی کلب کبرا یوترا قشی انا تانا سادتنا وکبرانا فازلونا سبیلا گمراکون کی صور دی دواتا دا کبراکان دی دا کبراکان اللهم شتیت شاملو الله خارق جمعهم الله خارق بنائهم و دمر ديارهم قصر عمارهم و خصر تدبيرهم و خذهم أخذ عجزي مقدر الله إلا نجعله في نحورهم و نعوذ بنا من شرورهم نتبع درائمه فقاله جيسا ملوكنا تشيدا ظالمان ختم شوفنا شئ ما قال الكبراء الكبراء ما قاله لقد قاله وساطي وحل افسد الدين إلا الملوك وحبا رسوهم ورهبانوها رایتو ذنوبا تمیتل کُنوبا وقدی یُرِسُ الذُنُبَ اِرْمَانُهَا عبد الله بن بالا رحمتہ اللہ علیہ فرمائی رایتو ذنوبا گناہوں نے مولی دل چے خلق کو زُنہ وے او دامی شوالی کی کم پہ گناہ بنی سڑے کی اغثر سڑے سجیل کی او وحل اخصت الدین الا الملوک دین چاوراں کڑے اے کوبارو چاوراں کڑے ده جن مخشانی مولی دا اه؟ اگر تاییت نهی؟ درچ خیتی نه؟ غرچ خیتی کان نه هم خشبن مصنع دا کوئی نشی کان نه هم؟ توشیبکا ایسام هم غرغرچ خیتی دی توشیبکا ایسام هم ده جسمون پواجبانی بدتا تراجبتی پریوزی او کان نه هم خشبن؟ مسنده و شتکري دي ديوال ته دروينه <laughs> ته شتکري دي ديوال ته دروا اځ کار نه کیږي کله دشي غزاري ته کله دشي غزاري اځ شیلې ته ژبوکا اي تاس مالقو دي خبره چې شروع کې د شي په جهان بلې غندې ته بیران شي چې ګران خو په انکاوا ګورګر کړي مې هیڅ نشته نه هیڅ نشته او قان نن شبو ما تاسو سره چې د مقابله چا کړی دا؟ چې دا لري چې ټول اړیانو دریتس مخالکو دریتس مخالکو واکې دا یو دې چې ګندنه سره ا علماء علماء یې سج او توي دیم چې ګندنه بزګانې شو بزګانې شو ربانی شو کنه احبار شو و ربانی شوې دواړو کنه او بل چې ګندنه څه ملوک با جان او سردارانو ورټایت دغه چکه خلکو دینوران کړلې او د دین ماته بیا کلکو دی وړي دغه په کوانه دا راغلي دغه قال چې قرآن چې لګره غوي ورته یې کنا قال الملو قال الملو دې دکو دکو خيتو عليهم ملک ملک دکټوایخه دکا وي چا وي دې دکا نو راټان نه ملاع ملعا پاربائی که ڈکتا وائی ملاع تولی انا چه مانا ده نگا لوخمی ڈک قول من قومه اگر مشرانو غټای ته داس ویل او مکر کبره د کبره مګربانی و ته تخت شي خو صبر کوا ورته کوم بیارباینه څلور سزونه باندې پېته څنګه د خلاص نشي نو څلور سزونه یو د کتاب الله د سنت رسول الله د ریمه احماد او متو قیاس مشتهید قیاس صحیح دا مستات ویار مشادله راغي او څلور زونه وته درته امام بخاری رحمت اللہ علیه باب الاعتصام بالکتائی و کی دا صلو خبری اغام کردی کم زیگی کردی؟ دا باب الاعتصام بالکتائی و سنت پا داگر دایگی تحقیق چکلکی که نا ناقا اجماعت امت هم دلیل کردی خیاس دا دلیل کردی ہوئی نشید دا امام بخاری د محور دا محظر دی ماسواد علی نه علی اجماع ده امد ده او قیاس ده مجتهد ده اصل رابی رو او قیاس و مستمبت ده من اعلی الوسول حسامی که تصویل اصل قصه گیره ایگا قیاس ده چه مستمبت ده در یدرونه نی کتاب الله رسول اجماع ده امد چه مستمبت ده ناگه نو اصل خبرم دقا دقا تشیری قیاس و پاسه بمبرد که محکی کنا قیاس صحیح و ثابت اوګنه ثابتو قیاس په څیر محدود دی چې مقابلات نه شي قیاس کول دي او د نه نه استنباطي قیاسګوندونه د اخره جته چې کله نه چوي استنباط فردي ما تعلقو ما تعلقو قران څوی ها فردي ما تعلقو ما تعلقو قران څوی ها اوري حرام کله شي پتا زمانی استاسمین دی اون چاته وي ها هغه ګوم چاته وي مو tử نیا دونه وای نیا دو د یا جد دا وای نو مون بدلید اوس ته ما ته قرانی نشه ثابته کا چې نیا چې جنوب ته کم ها ها قران قال و حلل ما وراء ازالكم والحلال لكم وما ما وراء ذلك دم ما تكن ذكرك الدين علوات تطول حلال لي لكي دلت ذکر کنی دیو نیاو نظر ذکر کرے کرے ذکر کرے نا نہ ذکر کرے گا وجہ نہ ما شاء الله دنیا نیا سیدن نو مور حرام شون نيا تمن په دغه طریقو ولازم تشیشو د پی او سره صاحب د کړي د چنيار حرامه کړي نسې خدای نشته پښتنه ها ولا تن کعو ما نا که اباوکم قران جل الله وي چې ستات نارځکم مخالفه نکاح است یا غماخلا ستات ما چې دلته نکاح است نو ال جد د بمندراتل ابی جد جد د بمندراتل امه نو په دې قیاس را مور نیاز څنګه مور مور شوو نه کوم په مندلا د څه شي شو لاجوبه ده د پلا خزہ مارواد ده د نیکه خزہ ده د ده د نیکه د نیکل پلا را نو په سزاده ما سموتوري دا ټور چې کوم نه دیو کم چې پلا را د غو نسري کم دی غو نسري نو دا نصرت ابي شو کنه قیاس ہاں بیاسر بیاسر ددا شت شت ددا شي مصالحتے چاغه ہا تمبره سواتو سلام دی وای نشي یوخذوی چې کومنه سره ہا خوان دی مړو چا وځیلو اوخذ چې کومنه مدخل بیا نه ده اغی الله ما مر مثلی نسایو الله وکسو ولا شتت اگر پره مار مثلی الله وکسو ما مر مثلو شو کنه دی وې جدغه شاند چې کوم نن وځلې وې بیروا بیرته واشق تبارک وې کوم د زمان پیسې لا کړی وا د او که څه پیسې لا کړی وا څه شي شو نڅخه خبر وروښله غوې الحمدلله خدا شکر دي زموږ دی قياس را نڅه زموږه قياس اجازه برابر شو <متحدث> نڅه برابر شو الحمدلله په دې باندې په دې شکره رساب کرام قياسونه کړی دي قياسون دا قياس صحیح من منو قياسه قصد منغه نیمه نڅه په مقابله کې قياس ته ضرورت نشته امام شبي سنت په غوږه امام بغيناني رحم الله عليه کرمای چې او قياس په مقابله قياس مقابل ناس کی نجال قبلہ او دا امام سيبو مذکر او اجماع ته یبه د چز لري ها زعیف حدیثه مقدور دد چانه د قیاس نه جمیو اصحاب ابي حديفه ترى مجمرون ان زعیف الحديث مقدم من القياس دا ابن حزم عبارت ته او دا کی نواب حسین خان هم دا خبره کړی دا او دا ابن قیم سه واقبل الزمات او سویلوا ابن قیم هم دا شوی چې چون کې دلته اگر که حدیث ضعیف دی او یو حدیث شته دا غا ضعیف حدیث دوځنه امام سه په تقیاص سره کوي طریقې دی دوسې تقیاص دلیل دی غلط کې چې نس مون که اگر که ضعیفی هغه بیا څړي یاره مردود قیاس مقابل د کی اگر د ناس وی قبضه نه قیاس متبر نه زکه اصول کې چې کله د قیاس شروطو بیان یو شرط په ګډه دي چې مقابله د ناس کې نه وي نو مقابله د ناس شرط کې لګي ښا نه کومقابله د نو بیا غیر مقبول قیاس صحیح او چلو نور به پیدا کوي احسان رانوس خلق سره بچته یي یا خلق سره بچنه کئ ته ها دشمانی بنا که بنا که بنا که بنا که بچه که دیو سڑی کشی نو کوئی تبلیگانو خبره داوی دور ده چشی دور ده؟ چشی دور ده؟ تا مکی دور ده جنگ دمونگ نیو سازه نو تبا میارا چرم دنو جنگ بداوا بی وقت نکه چشی دور با که؟ احسان ده خلب و سرکوا او خلب توحید ترا او دانگی د ترا پلا او و ترک الفحشای بی حیق کارونه ده خلب و سر جایلان جایلان سره ابتزار نه سمې څنګه بچا ته نه او بیا یې کارونه بنټه ولي تا ته الله علم د قران درک لري او د قران عالم سره غدا مناسب نه دی چې دا کارونه او دریم الامر بالمعروف و النهي عن المنکر ستاتی شپه سي پيشا سپور رسې شیبې ها امر بالمعروف و المنکر به شعار ګورغا څه شی دا بدیسی یامه ښا تبلیغ بدیسی ها کاکا تبلیغ بدیسی یامه بې تبلیغ د دین بطی دا بسته یامه امې ایشا چې ګنن تبلیغ کا بللو بللو د دڅشي ورسوا تبلیغ دڅشي چا ویلی با ویلی ها چا دڅشي فرمائی اے چیزے فرمائی ہاں فرمائی کھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل و طلا وکسرج سوال و ذات المال تمبرسٹون فرمایا نکلی دت سشنا قیلانہ شاوےڑے زوګړې کله ورته ته چاوې ګی او وقاله ها ازي قيلا قال مانا کړه ته ما څو او د کس ذات المعنا مانا نو فرمایي فرمایي باندې قرآن زوی بللو ما انځلای لیکا مزرب د خدای تراب نه کتاب راول دا اورا تبلیغ بری جامع غوڅ شي براسه ها ما انځل واجاهدهم به جهادن کبیر قرآن سره قران را واغلا او ميناتو کټه قران مطلب څه خلکو د قران رسول دی وخت په دې باندې چی جهاد وجاهد ان به جهادان کوي امر به مارونه منکر څه شيری ته مسلمانان باندې سریاله فرض دی تبلیغ کول څه فرض دی فرضه خبر رسول بل څه فرض دی څوک یو څه کول سره به آی شه دې کال څه څه څ چې لا بلګې چلون میاشي بلګې نن مال ته تبليغان ته وایي د درسي تبليغان ډیر ناشکي یلتا مأموندو تبليغان خري داس ناز او خاط تبليغان دې یو خاط الا ماشا الله جو درس نه تخته دي زه تا به نه خاغه په دې پوهې نورم بیر لري خو نو درنګل کې چې زماري خامه غي التا اکثر جرم کزان نه هم او دا نارینان ترڅي تبليغان ما ولسمه اوا نو قال ولا ولا دغه ګرا انا تشلي کی چې غاړه مسمل اوله ګرنده چې غاړه مسمل اوله ورته ما ستاسو په اړه د درغان کړی دی چې الله تعالی دې پرلار کې مای ختدارې کړی دا مې مونږه دا تک دا دوه غنې ته پرګو چې الله دې په دې لاره کې څه کابول مې 빈 کول خل قرآن بیان او لمځند څه وې چې خدایم دې ورځات دې خدای حکومت هم ځان ته خدایم چې خو आम्ही شریر جاهل دي خدایم زاد دې خدای حکومت هم ځان ته غولې وې غره دومره نې غره وې څنګه وویلې دوی شي نو غره وې تبلیغ دې هرخه کار دې قرآن بيان الله درس قرآن هم ځان ته قرآن زوي دې کبیر وې دې وجاهدن بهي جهاد نمشبیلو دا یو د کبزغه هغه ته مننه ویلي چې تاسو دا وایې چې په دې علاقه د وخت ورکا زما دې په خدای قسم مې زما دې د تقریبا 10 کال کې ما وخباره کړې تاسو کاږي کورن چې ټول کیند لا وته سو ها 10 ما په علاکه علاقه د پاکستان کې وشو شو د طالبان د دوره شروع کده غشن دي کنه اوسه پوری مجموعه شو د دیش کالو شو تقریبا د دولو شو کالو کولو کې ضرورت لایمه نو دوه تلې قال از ما عمر ده سو ده نو د دیش کال زما دا یقین دی چې نور به کوته نظم دا قضیه د دین خدمت وکم ما ټول عمر واقف کړی یم په شې د الله د دین لپاره کور ته نه ځم کنه اصل کې داونه وو دې ما جوړه ده څورا شو ما دین بیان کوم او کال کې چې نه نور به واخله نوڅیږي ورته زہ دا تحصیل حاصل دی کنه ده واخ مو ورکړل نوڅیږي باندې کئته خو دغه تبلیغ دی کنه تاسو دغه دا ناسی تاسو وکول تراسو د دې ببل تراسو چې داږي بوسیږي نو دا کم جہاد مونته معلوم نه مونږ تراسو تاسو با ببل تراسو د دې بوسیږي دا چې ښه لږ چنيږي دا شاند د دې راغلي ده په تاوتر سره د غرانګي ارتباط بالخلق السراب امر بالمعروف ونهى عن المنكر ذلك الشيء ها امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فإن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب واجل ولا يقتور رزقك نچ گنا يلا نرا لنداي عرفنا چي رزق تا پاپکل نو بدرسي هي اداي گجل بختله نو کل چامر بالمعروف او نا یعنی موقع دی شروع که نو تبا زان خیسته که پچا قواعد مبلغی نو سره پا قواعد را چا سرا؟ تبلیغی هم چه کم قواعد اصول دی که نا آغا کم عقبات سیتا دی آغا با دربانی رازی ما تاستا مخی ویل برا مراتی او پڑاونه د تبلیغ تو مزیگه بدا تا شپاگه آغا جدا دی زمون شيوخ سره نرم کې بانکړي هغه جدا عقبادي کتاب باندې بل ته توتيب سره باندې یو پړاو د دې یو عقب داد د بل داد د بل داد د بل داد نشط مراحل باندې به ته بیا به څه شي ها بیا به څه شي ته تبلیغي شي ادم وړاندینونه به برائت کوي مانید چاته وي د دین زدهان د دی وته ته بې کاټ بې کاټ بې کاټ جوړ بنراوږه غوسره بلکې څوبکې څوړو غوسره وې الا بتا څه وګم کلي ما ما ما وکی څنګه کلي ما شکو دا کلمه تبرا اتو تبرا اتو من الكفر والشرك والبدعه والنميمه والريا والاخره دوی نه تبرا څه شي دغدا برائت اعلان برائت وکړ تا باغيان مران دینا ونصرت موحدينا کمزې کیچې د دین خدمت چې چا کولته وڅګی دا غي امداد وکړي د مؤمنانو د موحدونو څخه یارا نصرت بکې دې انستان سروکم فی دین فعلکم ونصر کمزې کیچې تا نه چا د دین په واره ګمداد وغوښته نو ته وڅګی غوسره امداد ووښکه ій السلام Потому, că reflex تأكيدات séال المن wicked with kavvil فلسطين 接 ti qushmir secel tern tern tern tern tern tern tern tern tern tern tern tern tern tern tern tern tern tern 之 Genius index index index index index index index index index index index index index index index index index index index ورد دوار منکرین منکر چه دینا سوژی که ناپا غا با رد بخام اخوا که او این ادا جی تا دا مداحنان با کار ناخلی مداحنان ها کارو تینا کارو باتنسی که خواستی بانی دیراد با دیشا ها کو منکرینو باندی وا اکرمه اللہ بیار باین پس خبرو باندی با اللہ تعالی چکننو کرامت دار کی پس باندی اے فلسلو رسلو بأني بطالة صدر كي الله فوق عزت قرامت يوبا دي تسلی در كي صدر كي تسلی تسلی بو ينوشي هم فلا تحزن عليهم مغام جنكي کا پده بانده تسلی شوك نشوه وبشر صابرين الذين اذا صابتوا مصيبتهم قالوا ان لله وانا اليه راجعون زیرا برکا داش دا بشارات دی رسول رضی نو تسلی به ورته قران چتااله ها ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقم تتنزل عليهم الملائكه ملائک بوله راضی څه به وي وتا الله تقا و لا تعذب عمل کړي تا بدا خلق دکنی نزده ایم یو وقتی ما ملگر توله چه یو وقت با دش راشی پا مون بانی یو زمانه کی نور دا تفشیل نکو ما یو وقتی دش خلق با دش وقت برایشی چه خلق با من تا دا پا من نظر که چه نظر؟ یعنی من با خلق پا من جور که کم اوخ بانی یا کم بیزا بانی چه پا من گیده نیکنه وخاله دا غدا غدا ته پری وی کوم یی دا غمی ته نو د کنډکټر پری شړی د شي واه به راځي ګورا واقعا دا غشول نو یو وخت به مون را وې مونږ چې په کم قرباني به ولالو خو دا ته ګورم مالایشی او چې ګورم نو دا تمر راغله خو دا ته دا به راځي ته مسلمان باندې خو بیا به دا وکه چې کم سکون او چین او آرام چې تاسو ضرورت حاصله کیږي والله په د دنیا په تخت <تصف> او ذل نے تسلی اللہ ورکین انسان دیا رب القلب اللہ نے شکے وربطنا على قلوبہم نہ شب قبل اللہ تو کر او طول شزردان ہا شزردان با جہان و زمان دخانان و زمان تو گٹ گٹ خلق و زمانو اگرچہ پاچیدہ او تبلیغ مکدی دین او وحدانیت اللہ بیان کو اذ قوم فقالوا فاسدا معلوم ہے دا ش پاچیدہ ذرے دا تو مقابل کی قیام د تاغوت پا مقابل کسی دے ضروری دے کانا ایسا قردو که قامو ایس قامو کم آجی چا دیو رب پاسی در رب پاسی در قامو فقالو ربنا اللہ زمان رب سوک دے اللہ دے خلاص شوک در چیچے که والی کانا ربط القلق ورابد نالاقل ناو پزرنو کسی راگی سوشی راگی ربط گواره نو ده هدایتوه چلو مراتب دی اول مرتبه هدایتو ده انابت دی چوش ده؟ انابت نو تا انابت کرده راغه ده ده اللہ قرآن داناشتی دیتا چووی؟ نوی ده خزورو نوی جاو انابت خی خلق بی دا نن سبا دبلگانو پا بارک استاسو چه خیال لی؟ زمون خیال داري چې د دین کار کوي کله چې دین کار دین کار کوي کله شو چې پرانه کوم نیمګړی هو دی پرانه یوزره په یو څاړي دغه م نه کوي دا دغه مبارکي تاسو کا غریبان خو کېږي په کوڅو په تا توله سپور غپړې ها ازماشه چاپ دروازه م نه هجيږي دنیا لالچ په اړه نه سره د دین لپاره د جوڅه دا که چې امرخیته زي آیا دا رنګه چې ګورم په دبل سي ته زي خدا خپل پېشي لګي او مسرقه او دا دوه دین خبره وته کوي که دا باندې خو دا په راهم مو چی کنه اگر که ټول دین خنلې دا کنه څه شي او د دین غامخري خو دا کنه د دین سره دا دعوت کم جنو ده دین جن ورکی که فضائل دی که اخلاقیات دی که بعضی کم جنو چه عبادات دی پنی که جوڑی که کار دی زمان دغا نظر دی ده موجوده تبلیغان باره استاف سو چه خیال دی زمان خیال دغا دی جدا دی مسلمان خلق دی خلق دی او ده دین کار که اللہ دی نورم توفیق ورکی او قول و توفیق نورم ورکی او من دی طول اللہ پاک حق تبلیغان جوڑ کی حق خا جی نوما ویلو چې یوې نابت دي نابت چې چمانه ده ته به کار راځي چې کله پاتږي او نو اراده کولی کوي څو کوي اراده هو کوي نو چې تا کله اراده کوی نابت دي راغلی کنه ترارې ینابت پیدا شوې چې کله ینابت راغې الله بده ته هدايت نشي کی تو به کی هدايت به کنه نشي شي اېدا اېدا هدايت دیږي نابت نه راځي إِنَّ ابَدَ وَيَأْتِي إِلَيْهِ مَنَاب وَيَأْتِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَتَأْكِجِ إِنَابَتِينُ دَأَ اللَّهُ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ أُكِجَ تَأْكِجِ إِنَابَتَنَوِينُ أَغَلَ بَرَدَ اللَّهُ الْقُرْآنَ عَظِيمَ وَالنَّازِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ إِلَّا زَيَلَكَ مِنَ در الله قرآن چکم دین اغام ظالمان و عنادیان و در پاره کفر و تغییان خبسی زیاده گی قرآن چای سمرا بیانی گی نزده اغو کفر خبسی زیاده گی آو در مسلمان و در نیبین و در پاره تده قرآن رحمت و شفاون رحمت هم ده شفاون ده رب تل قلب نشیب کی بشارت دنیای باوتا نشیب شی بشارت اخری باوتا چشی نشیب شی کدا کارنا چا چلور نو چودنبا اللہ دل در کی یو داری چه بی تجیری کار برائن بی تجیریر تجیریر مانا چودنبا اللہ تا در شجاعت در کاری ووو تکو پیغمبرانو کار کاری آو پیغمبرانو کار کاری نو کلکشا تا برخا وستقین کما امرتا کلکشا تجیریر در استقامتو کار آو اللہ دل سرمال کری در بی نسل اللہ دل سرمال مَنْغَرَدِ وَلَا تَغْنُوا وَلَا تَأْذَنُوا وَأَنْتُمُ العَالُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا مَنْ غَيَّبَتْ كَوْنُ چاسَرَا رَسُولَانَ صَرَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ آده کُوک مُؤْمِنَان دِدا اوسرَ من دِسکُو او جُنْدُ الدُّنْيَا کَمُسَرَا کُو فِي الآخِرَةِ الْبَاخِرَةِ کَمُسَرَا چَرَدُ سره د الله په وی ان الله مع الصابرين وایګنوې ان الله مع الصابرين دا خاصه شو ښا څه شي شو خصوصي مرګ دېیا خصوصي مرګ دې دې ته چوي ها خصوصي چلو دا, دا کارونه دې وکړه چلو بدربان آسان شي ایسپک بشي څه شي به ایسپک شي د خدای محبت راغې را را. كامل بنا د خپل اقدام څه شي دي ذکر نو تزيهت النفس ځان قربان عمر باندې در باندې څه شي شي ځان بده د بیا ځانم ها نفس نو بیا بده خو به بر ځلانو نو څه بوي ها فلستوبال حين اقتل مسلمن على اي شيق قره بالله واللہ زجرند رب کا پروانہ ساتما اللہ تعالی کی کم طرف تعالی علیکم تضیہت نفس قربانی ور کو چدن دا دربانی اسانی تضیہت النفس جان قربانی ور دربانی اسانی مال نفقت ک قول دا اللہ تعالی کی دامت دربان سی مال بدتا مال نہ د بیا ځان تزانوي ما دا ماله د مجلسو لپاره دا کومه ده د چندیر او په چنده ویلې چوک بد خدای پهلار کې ما رضی الله عنه او فاضل وای می اتوی دین بیا خلاصي او الله تعالی رسول الله په ما باندې شلو شلو خان سرادو سادو سامانه سرادو سنا سادو سامانه هغه د چاندې لوانه شو د جهانګ تبوګ د پاره نواب عثمان سي پیړه پیسې لوکان نور دیو بیا تاسو د ویسل لوکان نور د او بل وخت چې جلال الدین سیتیلیکي تقریبا نه سافان کو دایو مجلس کول او مالور کول بده نه او اپ تر حرز الله کې کله ځان ته دغه د رسول الله زما باغ بیرو حاب باغ د خدای دادو چې کوم جنوزان تزانوي مال تنه وي د الله رضا په مقابله کې مانو نو پیغمبر حضرت عثمان صاحب ته ویل چې نا د پیغمبر زم د احمد وې د چې پرقيده د خوشاله یې معاملہ بردلیو دین پاس کتر عمل که رسمن تا اجازت کنشت ام مقصد داریجی ضرر بنا رسی مطلب دا رسمن سبنا با اللہ درش عملنه صدره اچا غصره اللہ پاگه نرازشی دین پاس با طول کارنه رسمن سبسی دا اللہ در ازا کارنه بای هیتز کار با دین پاس صدره اچا غصره اللہ, اللہ پاگه غصرش ما زرہ رسمن معاملہ بردلیو تزیاد نفس این والهجرت الى رب العالمين ضربا چاته سره تړي الله سره دلته به خالق و هي تکي بړي خزر بري چا سره جوړي الله سره پدې کې بتاته ذوق محسوسي سم محسوسي بلا سي پدغه بني سم له ولې پګار مشه ګباني او والو تکول خري حضرت چګه وې څه يدي احد او احد ولي انت کی دا واه خواندي کنه نو طبعا بایکارت آن که چا سرا؟ اما یسودو آغا شی سرا چی تا بندهی الحال لیکا فی المعال لیکا پوینو شوی نو مطلب دا دین نصوک تا بندهی آغانا بتو چه که بایکارت که نو والی چه دین نصوک بندهی آغان تاغود دی تاغود سرا بایکارت جوز دی امان دیکنه ری براعت من الکفری و شرک و النمیماتی دا چه شویارا جوز دی امان دی او چلو نور لکه دنیا شي او دارنگی سکونه ایتمنان بادی نشیبشی حق خبره باتتو او که عندلو مرای امیرانو پمخی چا د دو پولٹیکلانو تا سندارانو پمخی بابیاد چو حق خبره که او پا وقت امتحان کې باتت کلک و مضبوط و سیگی سبا و سیگی آره یو زل جگنگنو ده پولٹیکل پوخوا زمان یو مسلمان پولٹیکل دل تراغلی ہو او, او تبلیغی شانتو صافیشو هغه موږ د علماء بل یو راو تر ټولو هغه په جمله کې ځان هم موږ په ټول کې ځان را علامه کړ نو تر کومه شي ما ته اجازه مند نمایندګي توګه زلاړه به دوی کې راځو خبره تعلیم شروع مې زمنګ یو امیر دې با جوړ د اشاعت تنظیمه مولانا غلام دا اوسه گو هغه توینه چه څه با چې د خدای کوخه ځستا هوخین چې د خدای هوځه تا حقی هغه شروع وزوداسي لکه داري خبر مې وبت کو نه وکنه وروسته چې شروع کړي وایي زه ډیر افسوس کومه ډیر افسوس کومه ډیر متاسفانه زه دا وایم چې د یواله د خپلنا کلمه د شرک راوځي د یواله د کلمه د شرک شرک ځکه ماشاءالله او شاع محمد پیغمبر څنګه ویل لري شرک من نو تر سره نه کټه برته وجیدالیم دغه نه ده چې او بیا خبر دی روپړې د سلمانې خبرې په ځمالې په خضرې غصم بجور تر هغه له منو غټان سره ما ملاقاتونه وکړې اول داولامه منتخب کړې چې دوسرز ملاقات وکړ زګ چولامه چې نن دوی مقام لري او داولامه وزن تختلس پکړې داولامه لې چې کنه په دې دربارونو کې ګرځي وي دا دغه وجداده چې جوختل مقام نه لري پیژندلې او دوی نو مقام یا موږ د استادو په کا دا دموږ منګه تاسو مقام نه پیژن استاد درباله ناراضم او تاسو چې د زما خواړه راځي د دنیا په لالچ باندې نه کوی نشي کلمۃ الحق افضل الجهاد کلمۃ الحق وین د سلطان جائر ظالم په مصیبتو کې ځړې حق کلمہ به حق خبره بوته او ای جهان کې به تکلا خوشي چې دا څلوڅ زونه راغل په یفوزو بی اربا په اخر کې به څلوڅ ګندنې نماز څلور ایوار نو یک تاسو چويایې طامقه همان ایه مسکمه دو الانه میبان بارمتانفی تفرلی قivil زمان آس و استخدم. در بو سامود بود incident كنت�� وانا انtering Ir invention کننسان، و در mandحان我們 اَلَوَ قَرْرَ شيئًا النَّهَ مِنِ اَلَوَي رَٰي چَ وَاَقَفْرَ رَٰي اَلَوِه خَالamتان اَسْمَانی اَلَوَ تعَو بِتا قَحِر سَ hanging ن Roger's 포 político ځکه حدیث کې راځي چې عمره څنګه فرمایي چې کله <سؤال> یو بنده سره د محبت راشي <سؤال> دا یو بنده سره الله جبرئیل <سؤال> ته وایي چې بنده سره محبت ولرخه ځم او سره مينه ده هغه به بل <سؤال> فرښتې ته وایي چې توسره مينه نو ټول اسمانونو کې بدای یو اواز سره من شي چې کله نه بنده د خپل دوست ته هغه دوستي بنده د خپل دوست سره مجھے کل عظیم جی مل کو دی سموا شو و يدخلوا في الجنه المواء جنتی بشي و ينالوا الدرجات الیا الیلو درجو خون بشی و ينظروا الى ربهم ا اعلی اللہ تبارک و تعالی دیدار با خدای نصیب کئ منزل مقصود ہم زبن متولصلے دغد دیدار اللہ دے فا وجوه یوم از این ناظره تنیل العربی ها ناظره دیر مخونه پتا تازه بایی چه تب بوری اللہ دیز منگا استاسو دطورو د الله دیدار نصیب کی اللہ دی منگا استاسو تطوفیق در عمل در قرآن را کی اللہ دیز منگا استاسو پر در ملک کی او بلکی جهان که خکم اینی در نظام نافیس کی او در اللہ قانون نافیس کی بس در منگا کمی آقای این شا اللہ سباب ترجمه Ya ni sin qol qol Alhamdulillah rabbil alamin ar rahman ar rahim maliki yawmid din lahu mulku samawati wal ardi wa huwa 'ala kulli shay'in qadir وَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي <تصفيق> دا سورت فاتحہ دا قرآن قیمہ وانے سورت تے پر ترطیب مشافی کی اور پر ترطیب نزولی کی دا پنزم سورت تے سورت مدسر نغسل لے پنزولی کی ادن نرست تبت ادا بیلہ سورت نزول لہا سراب دا ہر سورت پر اقتداء کی تو خبری ضروری دی دیده پارا چیده قرآن کریم یاد دی صورت فهم دی معنوارا شپا سانتی اصرا ایو خبر دا چیده دی صورت نمونه سری یو نم دی کنا نمونه متعدد دی دویون ددی سورت دماغ کی سرا مناصبت چده حتیب ده سورت دماغ کی سرا مناصبت ده سورت دماغ کی سرا زکا چه مناصبت بین سور یا مناصبت بین آیتین کلا کلا دفاهم ده معنا ده پارا موقف علیهی بی غیر ده کنا سننا بی غیر ددی مناصبت ده زکر قولنا ددی آیاد معنا زینتم راجی اوه صورت تیدا زرگیوی چھو ماستی سران محصبت من ذکر یا ربط معنویوی یا ربط لغزیوی خام خوابسنان سی ارتباط بده ماستی سرات سرگ در این محبارات دیه صورت فضائل احادیسو کی جزوی فضائل شتا و پنی اصل که خود در طول قرآن کریم فضائلت ماستی من ذکر کده مجموعه میل كلا اغا جزي فضائل زانو زانو دوسرو في فضائل و کله کله هغه جزئي فضایل د سورۃ تنو زم زموی لکه د ثورو اتواده زانه فضیلت د سورۃ بقره زانه فضیلت د سورۃ بیا تونه کی دعایتی قرشی زانه فضیلت خدا شي بیشزارو دی توې فضایل جزئیا مجمیه سره د ټولو قرآن فضیلت او بیا خصوصی فضائل دتونو د صورت دلا بلا ديه توي فضائل سورات سورات ترغيب دپاره او دارنګ تشويق بهتاره د کله کله محدثين يا مفسرين د یو یو سورته اوزان نه جن غاياتن او فضائل ذکر کيي فضائل قران کي خصوصي یو چن او مې ذکر کي د ټول قران او بیا د هریو سورات د پلاني صورت سجدات د پلاني سورات سجدات د پلاني سورات دې ته وي فزاې رسول څنګه نورمه خبره په دې صورت کې یا مرکزی مسله کومه وي دا چې نور ما زمين طغما دي تفسیر شوي وي مقصودی مسله په دې صورت څخه چاغي تعبیرมูล بدلینا او داوا سره کو یا په مقصد صورت سره کو یا ترجمه تو صورت سره کو نو خامخ یو انمان wizan دی صورت چې هغه مرکزی مسله او نور دغه مسائل شتونې په عامه تعقیری دغې د تصویر لپاره باید د وضاحت لپاره خبری نوري ټیوی دي تم داوادو صورت پینځم خبره خلاصه او حاصل دی صورت مجموعه مې هی سومه مهمه په دې څو خبرې شو دي دې او حاصل مرمویلو حسرا شپا دمه خبره پا دی صورت کی درسی و خصوصی کم خبره دا چه آغا پنور صورتو نکنیشتا آغا تا امتیازات دا صورت ہوئی امتیازی حسیت صورت سره دا بلنا آغا امتیازات ہوئی آغا و خبره دا, دا چه پا دی صورت کی چه مشکلات شتاو کنیشتا درسی علفواز مشکلات پا کشتے چه آغا نو وروکی نه د ری حل د ترجمه د ری وزاحت زر دیوی ک یو ورو ده خبره خو جو ترجمه دنو ساده فال سره ترجمه کول د پار د فن د مخاطب د ته خبری نو کله دا کمی او کله زیات کی نو دا هر صورت د ادا کی به مونږ ان شاء الله ال که د دې صورت رب دماسې سورۃ سره مناسبت د دې سورۃ دماسې سورۃ سره خوښی شته دا غوې ابتدایي سورۃ د قرآن کریم چې د قرآن افتتاخ کېږي زګدې دا سورۃ د فاتحه وي شروع د قرآن د دې سورۃ نشوي ده زګدې دا څوي نو مناسبه ځکه کوځه راتګو په پاجي شو چې موږ کې بل سورته او په دې بارده نذور سره کومه یاداتیزم سورته سورته اقراء اولامي سورته بیا چې کوم نوم ورته قلم ده ورته سي سورته مزمل ده ورته سي سورته مدثر ده ورته سي سورته فاجره قرآن کریم کې د نذور خليہ سره ده سورته او اگر د باز مفسرین په دې ځر دا سورته دو اجر نازل شولې یو په مکه امره کی او د مدینه موناورې دا تللی نزول دې شولې دې تمکرر نزول وي سورته مکه مکیه او شو بیا په دې سورته مدنی هم دی اسمواز دې سوره نمونه دې سورته هغه شي روح المعانی کی دیر نمونه زکر کری خوزنون حضرت شیخ رحمه الله رسیم تو درار کی چونمونه بطاری نمونه زکر کری موش نمونه خروار اولانه نم ده دیر صورت فاتحه ده دویم ده دیر صورت نم چیدن شافیه ده آدرین نم کافیه چلورن نم ام الكتابه پینزم سبر المصانی شپا گم الروقیه وم او اتم صورت السلاة او ناهم سوره القنزه او لسم اساس القران چیلکه شرت کاملہ دا نس دغه سورب نمونه دی او دا قانون دی چې کثرت د اسماو دلالت کوي په فضیلت د دې سورب باندې تر څو چې کله د یو شی نمونه ډيريږي دا وی په ځایلومت کیږي دا کثرت د اسماو ډیر وړي د نمونو د دې سورب په فضیلت باندې نو دا مرحصر پده پولیوم نیدی جگنی دا لس شو بینی نور بنی بعض محق مفسرین دیر شو تا بعض دویر شو تا بعض پنزول اس حساب او بهر صورت مختلف نمونه د دی صورت دی او مختلف نمونه دا دلالت که دا دی پفضیلت باندې ماتاستا ویدی نو دا هر یو نم وجه اشتا چه دیده سوره فادحه فاتیحاتی دی سورۃ الام ولیدہ خاره خبره ده چې یا په کلاوت کې شروع دي سورۃ نہ کو یا تو منزکی شروع, شروع دي سورۃ فاتیحا نن کو په منزکی تدبیر تهریمانو رسو اکهم چې ركن اعظم شروع کیږي متصل د قیام سره اغاز سورۃ فاتیحا مستلذی په دې وجہ واجب دي ته څوی سورۃ الفاتحه سورۃ الفاتحه سورۃ واجب او دی ځکه ستاسو د مسجد راځي پر کوم د مانځکی باندې کې با انقای داخله دا مانځنه باور کې یو رکوع مخین رکوم قران د قران نه اخرات د قرانا د باندې شروع کې کله کوګن په سوره دی فاتیحه سره کوو موږ کله ته سورتي فاتیحه وای او دغه ته سوره شافيه وای چې دا سوره دا ده زاهری ما رازون ده پاراون شفا ده آدارنگی ده باتنی صورت صده شفا ده زاهری ما رازون شفا باتنی ما رازون ده پاراون شفا ده باتنی ما رازون چش صورت ته نو باتنی ما رازون ده ده چه یا خود صدی پزر وی شک بی پزر وی کچو فی طلبی مرزون فزادهم الله مرضا زړه کې دجو بيماریا بيمارۍ سله اشکون شدې شک دیم کله کله په زړه کې منافقت وی نفاق مرزه کله کله په زړه محبت دنیا سره وی او کله کله په زړه کې چنا او حسد بوز د مسلمانانو سر کله کله کل محبت د کاجران سره کله کلام محبت او ميلان اجنبی خو سره د ټول بیماري دزګلې کنا دي و بل خصوص امام ابن قایم رحمۃ اللہ علیہ فرمای چې اګ ټول نا غټی ماریدارې چې په سړی کې نیت خرابي یا په سړی کې چې علم نوی یا د جہالت بیماری آیا چې ګمډرونو د بد نیتې بیماری د دې دوو علاج سورې فاجہیش یا فساد قصد دے یا جدن فساد علم دے فساد علم سره زلالت رازی فساد قصد سرہ جدن غزب رازی یا دلت کی شرک رازی پسر ایکی شرک دوا قسم دے یو تا شرک خفی ہوئی بل تا شرک جلی ہوئی دا شرکوں بی ماری دا تا نا وَالشِّرْكُ دَاُمْ قَاتِلُمْ وَشِفَاؤُهُ شِعَانِ فِي تَرْكِيبِ مُتَّحِقَانِ شیردای او مرض دے مخرج تباکون کی مرض دے وا شفاءه شیانی او شفاء دغه دوا څزوندي فیت ترکیب متفقانی یو د بشر تزاد نشته کړي کله کله یو ګلی سره خریو دوای خریو د بل دواې په اړه د تزاد لري دا دواړه تزاد نه لري نو که انسه وي دواړه موافقه ها دوايان لري فیت متفقانی نس من القرآن او من سنت نس من القرآن او من سنت فتبیب ذالك العالم الربانی نو یا نس قرآنی دے یا نس نبوی دے در نس قرآنی او در نس نبوی ترکیب ورکو انک عالم ربانی دے حق پرس عالم دے. نڅې څنګه د کتاب الله او سنت رسول الله سره کار نه کیږي تر چې یو عالم رباني شادر شوي دي عالم رباني چې شادر شوي دي ځکه دا وې فتاوی بزرګان عالم رباني پساري هغه بازار جوړ شي ولیکن د حکیم چې د ترکیباتو ضرورت شي د حکیم چې د ماجون جوړ کړي هغه ته ضرورت شته د مفاتبی بزرګان عالم رباني د دې صورت ته صورت شفاء وي جگا <تسجنس> تو جیکي <تسجنس> تور يا بيماري مرض علاج <تسجنس> تا <تسجنس> ايا تنابود اود کي به علاج بيږي تا ايا كنستاين اوداږي دو لار مرشريفينو دغه علاج بيږي تا اين دينا سيراتالم مستقيم سيراتل الذين انعمتا عليهم اا دو مرشريفينو لارو نه بشكيدل کو سيراتالم مستقيم سره راځي اا مرشريفينو لارې دشاري دفساد قصور ولورې رے ال موظوب علی اود فساد ال ذالین و ل ذالین سوی خواجه حاجی د تورو بمارانو د دریوڑ بمارانو سوی ایلا ای بس یا کنا بودوایا یا کنا سئجوایا ټول بمارانو به دي ختم شيت خیری دی زور ورکا یا کنا و یا کنا استین له سورکا یارا دا زور ورکا او دا وظفو برزوا ان شاء الله د ٹی وی د مراد ځيلا شباندہ قاینو د ٹی وی مراد ځيلا شګندینو د کزا کوې ما ډاکټر ننوې دا دواې به امیشا لري ښه قزا یو په تګین راولی کومې سکې لري نو مرادګو د سره م بیا شي شي ټول شي نو دا قرانګي امیشا د طرا د زتو یا کنا بدو یا کنا او مې سکې کزا یو برا کزا ایران د ٹی وی مراد بیا لګي شیرګ لري <تصح> شیرګ باندې وملته نه او سخت ترین مرز دغه دی د زده دې د صورت دشاخیه حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ پدې دوه لفظونه بانی یا کن برویا کن استعين پدې دوه کلمات بانی تقریبا تقریبا 3 جلد کتاب لیکل ما دار جو سالکین فی منازل یا کن برویا کن استعين دری جلده کتابه مداری جو سالیکین دا پده دو کلمو بانی دیتا نو زکا اغوی فطبیق ذالق العالم و ربانی ربانی علم تا زراج تی کنا زکا اغا پده تحقیق شروع کی شروع کی شروع کی بس یو حد تا رسی دری جلده کتاب دیتا قرآن کریم چیزن علم دا یو دریاب دیتا دیکی و سڑیچی و دلاغو پشنو بارتا و تلبی مشکلی زکه امام رازي رحمت الله عليه وېچه بحر النرجی دا قران کریم سره یو جوړ دریاب دی هرچا اخلاق قرواس مطابق دي نه ملغ لري زاستري دي وي چالوږي او چا دي هرچا پرواس کولی کیدای چا پوری چا د دې خدمت کړي هم حق به تور ادا کړي زکه پیغمبره صلی و سلم وای یا الله بوګا ماست حق قران ادا کړي لاوسی سنا علیکا یا الله ست الحمدللہ پورا مونہ جو ویلې څنګه چې د الله الحمدللہ پورا پورا کړی چا نه د نورو د قرآن خدمت بام چاندي پورا کړي الا ماشال په دې لږ حساب واستي چا بگی ها دې مشوره غوا حدیث کې بخاری حدیث کې مسلم چې خازر علی صلی الله و سلام اډارنګه مثال سم په دریا پورې وتل یو مرګي وې او ده کشتی دو دو پاسه ده پاسه پاس که د بوته د ده سمخود دخطه او دکه وقتی خزیر علیست و مسا ده سمتویلی مسا بورا ده ده ده تاو بورا ده نو زماستا علم او د دا لا علم داشی فرق لری لگا در ده مرغی پده مخوک گیشه سو بوله گیلی تنه دا مقدار با زماستا علمی او د دا لا علم دریاد دیم سد دریاد دا نو چه کم شو چه نو دکه رنگی د ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد بحره قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا كد الدنيا قنداري ابو ندي اغيو تو داتول جامكي او دغ جم دنو شيشي او داتول دو دنيا وني بوتي داتول قلمو شي داللا چکم معلوماتي دا گلي ولو جئنا بمثله مددا اگر کد دې پښند نور انده راشي یمدو من با دی سبت احرن داو دا نپ کوم دا ویول انده بهر سوره د دې سوره نوم څه سوره د شاخیا د شفا د لپاره وای چلو شیخ اسلامي من قائم دې شپږه دری وجودی دی آو دری آدمی دی در دری وارا را جمع که نو آغابا شیفا جوشی نید شپا گوارا یو داری ربودیت پزان کی پیدا که در ام داری سرانت پدی که دا حلانو وارا در ام داری چطه اعتباد شریعتو که سو که اعتباد شریعتو که در خو وجودی شو آو دری پکی آدمی دی سری آدمی اتبار دا هوا خوش پرستی بندن که اتبار آراد خلک و در رای آدار فکر پسی بندن زی چاویلی ماویلی پسی بام نزی آدار اینگی کم دینو ابتدا بیراد بام نجوره نکل چه تا دری صفتون نری پرزان چی پیدا کره دری صفتون نری زان بچ که نستا در زده اغا شي بختم شی وجودی کم کم دی. يَوْمَا تَسْوَيْلِ عُبُودِيَتَّ إِيَّا كَنْ عَبُودُوهُ درهم استعادنا ده إياكَ نَسْتَعِيلُ درهم اتبار ده شريعت ده تهدنا سراط المستقيم سراط اللذين عنان تعاليهم ده صده ده صده ده وجودیش اغمینو اجزا ده ده رلاج ده شفاة پر وجودی اجزا خداسو عدمی ده خواهشاتو کسی با نزی ولی چوک چه خواهش پرسته بی اینو آغد تا اللہ پر علم ده قرآن نول دویم چاویل ماویل کسی با نزی پرون پو سورو که من داویلو چه نداقیل قلبا نکه چاویل ماویل کسی با نزی اتبار را در رای آدانگی در خلق در رای طابداری با نکهی ور سراي چې دا بيدا دامن کوي نو مبتجي ته ایلو قران الله نور کوي او متبئ الهوات الله ته ایلو قران نور کوي متبئ الارات الله ته ایلو د قران نور کوي نو کله چې دا شپه دایځا پتا کی پیدا شو نو مرض واحد علاج ده د دنیا او کنه بدویا کا مستعين نو دغه دا اننا ابین نو اندی نو ما به دانو امنا من اراي دا والبوھتاني ان قائم شه وي موږ نه منو هغه خلکو سرونه چټکړی دي کم شيتا من اراي د خلکو رائے فکرونه والبوھتاني اورګي بوھتانو تهمتونه تهمتونه په سیام نظر رائے د خلکو په سیام نظر صرف د کتاب او د سنت تابعداري کو ان بینا ان ندین بما به دانو من اراي والبوھتاني إنها عزلناها ولما نعبا بهي يكفي الرسول ومحكم القرآن إنها عزلناها ننجد خلق وفكرونه چه ده؟ عزلناها تريخي ده لما نعبا بهي بده باني باب نلرو يكفي الرسول ومحكم القرآن ذكر ده سورت ته سورتي چه وي؟ شافية وي سورتي شافية ده شفا سورت وظاهرين من رأسون شفا ابو سعید غذری رحم فرمائی من یو زید تلو اواز کیو سړے مار چې چل الله لړم چې چلو باہر سورته استیرا دوریوا دودی نو بیا دغه څوک راغل یا جنیرال یا لکه خو موږ ته تاسو ګی سو دموږ کیشته نو مې او ورالو دغه سړے همدام